Незбагненною логікою керується він в пошуках неприхідних істин. Проте не слухати його неможливо. Саме це і примусило мене глибше задуматися над дивною загадкою. Звідки пішли слова оті «зміїна мудрість»? Їх походження, звичайно, не вияснив, але став ясно відчувати, що в словах і роздумах чорнокнижника є справді щось зміїне. Навіть його манера говорити вражала магічністю. Глухуватий, стриманий голос і незгасаюча усмішка на лиці. Від тієї усмішки часом аж млосно ставало. А ти ж, плутаник, думалося, ледь не став ворогом добрих світлих людей, таких як цей невтомний, терплячий лікар душі заблудлої. Колись чорнокнижник переходить на якісь ліричні теми, я почуваю себе маленьким хлоп'ям здається, слухає воркітливий голос рідного дідуся. На душі стає світло і погідно. І згадується той час, коли очі мої ще не туманилися гнітючими думками, коли на сонячні зайчики дивилися як на чудеса, а кожна билинка і травинка були для мене дивом дивним. Якось чорнокнижник сказав, швидко ти пишеш, голубе, замість простої сповіді може вийти ціла книга чого доброго надрукують, то зайве. Пиши безхитрісно, не дбай про сюжет, не бався художествами, виливай думки такими, як родяться, не прикрашай їх. Якщо маєш приховати намір написати повість оближ його, це краще зробити потім, коли душа одужає. Нині пишуть надто багато і завзято, особливо молоді писаки. Не дають своїй зеленій мудрості відстоятися, не дають їй дозріти, і тому серед словесного мотлоху часто гинуть справжні духовні коштовності. Хай твоє перо не напише жодного неправдивого слова. Неправда, викладена на папері, особливо віршована, розтяцькована барвистими словесами, стягом обертається найчорнішою ганьбою для того, хто виклав її. повір словам забутого поета». У парі йдуть неправда і біда. Коли брехню ковтає навіть лета, то дуже довго в ній смердить вода. «Скільки різного всякого понаписувано», сказав якось чорнокнижник. «А де вони?» Підручники життя для молодих, які просто і не лукаво вчили б жити на білому світі. Адже чесно і розумно жити – то велике вміння. Життя справді мінливе, як вогонь, як буйне цвітіння – як сяйво багатобарвне. Але є ж тверді закони, не закони життя людського. Закони, що не припускають подвійних тлумачень, не змінюються від перестановки слів, від переосмислення уявлень про світ. Поет заплітає в пісню найглибші слова і думи. Музика вкладає в звуки ридання і сміх душі, у ночі скульптор різцем оживляє камінь. Чудові, прекрасні речі створює дух людський, але найясніша творчість, найвище уміння в світі – то вміння ясну дорогу пройти у житті своїм. Дорогу пряму і рівну, дорогу пряму і чисту, що грала б світінням правди в плетіннях живих доріг. Дороги в раба немає, бо він, як суха билина, Летить, куди вітер віє, пливе, куди хвилі йдуть. Дороги немає в того, хто кривить в витті душею, хто думи свої вганяє у форми тісні й чужі. Безхитрісні вірші свої декламував чорнокнижник досить майстерно. Слова з його серця лилися просто в моє серце. Не можна думку одягати в лахміття вигадок чужих. Убрань блискучих є багато, та думці холодно у них. Хай слово правди грубувати когось дратує і даре, Душа не вміє плазувати. Вона ніщо або орел. Я крила, гордо підіймає, душа їх у небо і живе. Немає крил? Душі немає, а є щось хитре і криве. «Чому ви не друкувалися?» – Не лукавства запитую я. «Навіщо ви таке добро похоронили у своїй чорній книзі?» Чорнокнижник пробачає мені іхідство. Як нерозумній дитині запитання приймає з підкресленою серйозністю і відповідає готовими рядками.